Nog är det lite spännande att veta att det finns ett samband mellan de personerna som vi har allra närmast oss själva och vår egna hälsa. Det finns en forskning som är gjort på University of Chicago som just visar på det här sambandet mellan glädje hos personer i nära relationer och hur vi faktiskt mår. För att ha en lycklig partner, alltså en som lever närmast oss själva, får enormt positiva effekter. Om man har glada personer omkring sig så upplever man själv ett gladare humör. Man upplever att man har en större lycka i livet och man har en högre tillfredsställelse i livet. Det är också så att man förbättrar hälsan om man har en glad partner. Man har större chans att välja hälsosamma aktiviteter, bättre kostvanor och man sover också bättre på natten. Med all den här faktan paketerad och presenterad för oss borde vi vara väldigt, väldigt kritiska när vi väljer ut just vår partner. Kanske borde vi inte bara dra oss till det som vi känner är attraktivt rent fysiskt, utan kanske borde vi slå oss ner och ta ett samtal med personen i fråga och ta reda på om personen som vi har mitt emot oss är glad på riktigt. Visst blir man lite nyfiken när man hör att det finns forskning som visar just på den sociala samvaron och den upplevda hälsan. Men är det nu så att man måste bo ihop med personerna i nära relationer för att man ska få just de här positiva effekterna? Eller räcker det med att man bara har dem i sin omgivning? På det stora hela så handlar det om att välja vem du delar din gemenskap med. Alltså vilka du väljer att ha omkring dig. Och familjen kan ju vara svår att välja, vi har ju den familj vi har. Men just när vi pratar om de biologiska banden så har även de här biologiska banden en inverkan på vår upplevda glädje och hälsa. Så länge som man höll kontakter med sina föräldrar, oavsett om det var biologiska, bonus- eller plastföräldrar, så fortsatte föräldrarna att kunna påverka sina barns lycka. Och en studie gjordes på 3000 tyskar där man kollade av lyckan under 25 års tid från tonåren till medelåldern. Och så jämförde man den lyckan med föräldrarnas lycka. Och den egna lyckan som föräldrarna upplevde påverkade sina barns lycka, speciellt om det kom från mamman, genom beteenden som barnen upplevde och gemenskapen som de smittades av. Forskarna sammanfattade hela den här studien med att föräldrarna påverkade sina barns lycka med hela 25% genom bara att ha familjeband. Visst är det lite härligt va? Så alltså, du kan själv välja vem du ska dela din gemenskap med och du kan själv välja vem du vill ha som förebild. Så med det sagt så kan du alltså själv välja hur din hälsa ska bli.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 så kanske är det dags att öppna upp din ögon just nu. För precis just nu är du mitt uppe i en massa härliga relationer. Så kanske borde vi bara vara glada för det vi har. Uppskatta våra nära och kära- och njuta av allt som goda vänner tillför i ditt liv. Och finns det vänner som inte hör hemma hos dig- så hör de säkert hemma någon helt annanstans. Jag är så himla glad att forskningen har tagit det här steget- för förut har forskningen lite grann förbiset inverkan som andras lycka har på den fysiska hälsan hos oss. Kan det helt enkelt vara så att en lycklig partner kan förbättra hälsan lika mycket hos oss som vår egna strävan efter att vara lyckliga? Är det så att vi bör se till att vår partner är lycklig av rent egoistiska skäl? För om partnern är lycklig så får jag bra hälsa. Eller börja vara mer noga med att jag är lycklig och glad och att det smittar av sig på min partner? Ja, jag har inget svar på det här riktigt. Men jag vet i alla fall att jag mår bra av att vara riktigt glad och jag tror att det påverkar alla omkring mig. Och jag vet också att jag mår jättebra när jag har glada personer omkring mig. Så det är på något sätt ett givande och tagande från bägge håll. Innan vi avslutar dagens podd vill jag gärna tipsa er om att om ni vill ha lyckliga barn så bör ni vara så lyckliga som det bara är möjligt under själva tillverkningen av barnen. För det finns en spansk forskning som visar att föräldrarnas humör fortplantar sig i både ägg och spermier. Men det här får vi ta upp vid någon annan podd längre fram. Men det är en liten kycklade tanke, det får ni väl ändå hålla med om. Vill ni läsa lite mer om glädje och relationer så vill jag tipsa er om en bok. Den här gången är det Mikael Dalens De bok, En liten bok om lycka. Där tar han upp ett kapitel just om hur relationerna påverkar våran lycka. Men boken är välfylld av ännu mer konkreta tips och mycket forskning. Det här var allt för den här gången. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om ungefär 14 dagar igen. Då lyssnar ni återigen på podden Glädjerik med mig, Katrin Tibbling. Har det så bra tills dess. Hej då!